жорстокою людиною, якщо можна його після цього назвати людиною. На кожній жертві безліч ножових ран. Найбільше дісталися дружині. ній було пошматовано, глибокі рани на грудях, стегнах. Згвалтування до всього, запитав карий Алянчикова. Ні, лише садистське вбивство, відповів той. Було б добре, аби ти це все розкрутив. Попереднє слідство, здається, мені пішло не тим шляхом. Наші висновки майже не бралися до уваги. Що за висновки? Від нас по Варлюках працював лейтенант Анащенко. Це була його третя справа, і зробив він усе ретельно. Та ти ж по запису бачиш, хлопець, старався. Так от, він у своєму висновку звернув увагу не лише на садизм, якусь неймовірну лють-злочинця, а й на те, що він був, очевидно, надзвичайно сильним. Ти хочеш сказати, Зайченко не тягне на вбивцю? А, скоріше всього, ні. А ще вбивця лівша. Це встановлено достовірно. Але чомусь не взято до уваги слідчим. Зайченко, правша. Та й сам подумай, чи наважився б він, адже такий злочин у колі знайомих, навіть більше друзів, для професіоналів нетиповий. А за найвірогіднішою версією, це робота саме їхня. А якщо використали найманого вбивцю? Алянчиков задумався. Можливо. Але слідство відразу вийшло на Зайченка і учепилося в нього, ніби інших версій не було. Однак суд його визнав невинним. До речі, дуже рідкісний в нашій практиці випадок. Чому і хто підводив Зайченка під суд? А тепер дивись. У січні суд виправдовує Зайченка. А в березні він гине від кулі біля свого гаража. Вбивця ще не знайдений. Навряд чи це простий збіг обставин. Я просто дивуюся, чому слідство це все проігнорувало. Між іншим... Убивця влаштував у квартирі справжнісінький погром, а сервант рубав сокирою. А що було в серванті? Ну, ти ж бачив, що залишилося. А було, як і скрізь. Посуд, у тому числі кришталевий, фарфоровий. Ну, в шухлядах різні там жіночі дрібнички, біжутерія, аптечка. А ти не пам'ятаєш, інші меблі теж потрощені були в інших кімнатах. Ну, там, де не знімали. Ну, я ж там не був. Але, здається, ні. Втім, переглянь ще раз звіт експерта-криміналіста. Слухай, а ти справді пішов у приватні детективи? Ну, якщо точніше, то ти ж знаєш, мене пішли. А Лянчиков знітився, ніби і він був причетним до звільнення слідчого. Хоч насправді зовсім навпаки. Він разом із Завагіним намагався відстояти капітана, та їх фактично не захотіли слухати, пославшись на те, що Карий сам подав рапорт. Помітивши, що поставив колишнього колегу в незручне становище, Максим перевів розмову на інше. Отже, маємо кілька фактів, на які звернув увагу ваш Анащенко, але які проігнорувало слідство. Вбивця Лівша – «Дуже сильний, незрозуміло жорстокий, з нахилом. Має неприязнь до сервантів». При цих словах Аленчиков усміхнувся краєм вуст. уст. Хоч у жарті Карого була якась загадка. «Дійсно, чому порубано сервант?» «А я, здається, зрозумів», ніби, читаючи його думки, мовив приватний детектив. «Слухай, а відбитки пальців злочинця є? Немає. Якби ж були, хіба притягали б Зайченка? Он вже ніде не залишив? Не знаю, але Анащенко не знайшов. Убивця вдягнув шкіряні пальчата і ніде їх не знімав. Ага. Виходить, убивство заздалегідь сплановане. Слухай. «А ти не пам'ятаєш, ким працює дружина Зайченка?» «Ні». «А яке це має значення?» У мене виникла одна дикувата думка, але її треба перевірити». Карель попрощався, прихопив копію відеозапису з місця вбивства і, зупинивши попутного легковичка, дістався в Астрею. На столі було ідеально чисто. Максим вийняв із сейфотонесеньку папку з матеріалами справи Зайченка. Погортав її. Потрібного запису не було. Зайшов Рогода. «А, ти якраз мені й потрібен», – зрадів Карий. «Ніяк не знайду, ким працює дружина вбитого Зайченка». «А в аптеку управлінні, здається, провізором». «А що?» – зацікавився Рогода. «Хочеш з нею поговорити?» І не тільки поговорити. Здається, я натрапив на стежинку, Котра, як поталанить, виведе на вбивцю. Ну-ну, іронічно протягував рогода. Дай Боже! Карий полишив репліку нового колеги без уваги. Він уже мав план дії, і треба було його реалізувати. Василь Забілик відкрив очі. Прямо перед собою побачив зосереджене обличчя лікаря. Крізь великі скельця на нього зацікавлено дивилися темно-зелені очі. Розглядає, як експонат в музеї, чомусь подумалося. Лікар дійсно роздивлявся його з цікавістю. Адже пацієнт приходив до свідомості після пластичної операції, другої на його віку. Правда, що можна побачити під бинтами, пластировими наклейками. Та, схожий хірург залишився задоволений. «У палату!» – наказав санітаром. Забілика покотили білосніжними коридорами. Опритомнюючи, він пригадав, що знаходиться в Харкові, у косметологічній лікарні. Тут кілька років тому з нього зробили Олександра Калашника. Тепер у нього буде нове ім'я. Ті тимчасові документи, які Ярощук чи, то вже, пана Склимович Пелішенко, вручив йому й клавію в Києві, своє відслужили. Шеф вирішив включити їх у нове діло. Забілий Калашник полишав своє виробництво неохоче. Був при ділі. Технологію знав непогано. Клава тримала все в руках, думати було ні про що. Знай, роби, що накажуть, та гроші отримуй. Настороженість, з якою він спочатку поставився до своєї дружини, коли його під виглядом відставного прапорщика приткнули їй під крило, поволі змінилася на побоювання. А згодом, переросла в глибоку повагу. Клава вміла таке, що простим смертним і не снилося. Вона могла зробити з генія дурника, і навпаки. Вона стирала в людській пам'яті події